comença el període de preinscripció escolar per als alumnes del segon cicle d'educació infantil primària i secundària per al pròxim curs. Les famílies de Barcelona podran triar entre dos de centres, sis de públics i sis de concertats. Això suposa una oferta del doble de la de fa només un any. Tal i com explicava fa uns mesos la Conselleria d'Educació, això és degut a l'ampliació del radi de les àrees d'influència. També degut a la voluntat de favorir la capacitat d'elecció de les famílies. De fet, fins ara molts pares s'havien queixat del sistema vigent que no permetia cap llibertat s'havia de elegir l'escola només per proximitat com a primera opció perquè si aquesta relegava segona o tercera opció hi havia la possibilitat de no tenir plaça. En certa manera el barri era el que fins ara escollia l'escola. La reforma doncs millora la igualtat d'oportunitats però està encara per veure si la garantirà. Tot i així aquesta mesura afavoreix clarament aquelles famílies amb un perfil determinat i és que si els pares d'un infant no poden portar-lo a un altre barri on creuen que hi ha una millor escola no hi ha llibertat i s'ha de triar de la mateixa manera que es feia fins fa un any, és a dir, segons la proximitat. D'igual manera, si un infant no obté plaça per a l'escola més propera de casa, pot veure's en un problema si no té com anar al centre assignat. Per això, és necessari que aquesta ampliació de l'oferta d'escoles vagi acompanyada de facilitats per fer-la efectiva. Bàsicament, es tracta d'un suport en el transport i ajudes de menjador. Si l'objectiu és tenir escoles més heterogènies, amb perfils d'alumnes de tot tipus, caldrà un seguiment de qui pot i qui no pot aprofitar l'ampliació de centres educatius on inscriure's. D'avui fins al 30 de març, doncs, les famílies tenen una molt bona oportunitat per preinscriure els seus fills en aquestes escoles que consideren millors i ja no tan limitades com abans. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91 91.6 de la FAM Això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Cristina Lliteres i Jordi Garcia..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 Prop de mig miler de veïns de Sant Andreu del Palomar van tornar a sortir el dissabte al carrer per insistir a la defensa de tot el casc antic del barri. L'Enric, un veí afectat al carrer de Costí Milà, un dels impulsors de la campanya Salvem el casc antic, eh, diu que com més a fons estudien el projecte, van descobrint que és pitjor del que pensaven. Parlaven de que es mantenen 60 afectacions, però en realitat aquestes afectacions indirectes són molt més nombroses. Calculen que en realitat són vora unes 150. Doncs hem de dir que els veïns que ja han entregat amb més de 5.000 al·legacions contra el projecte al districte i que la setmana que ve preveuen presentar-ne 1.000 més reiteren que estan a favor que es aprovi un pla de protecció del casc antic De fet, feia anys que el reclamaven però no el presentat pel regidor Antoni Vives que deixa directament afectades 60 finques indirectament unes desenes més Hi ha moltes cases que en el nou pla no estan directament afectades però les passa de Democle segueix estant al seu damunt, ja que el projecte apunta que l'interès general és en un futur eixamplar els carrers. Va explicar Genís Pascual, president de l'Associació de Veïns dissabte darrere la pancarta principal. I és que Sant Andreu no el tenen perquè s'ha de fer fora famílies de casa, per, obte, per, per obrir petits carrers, menys encara, els dos famosos eixos cívics que l'Ajuntament pretén crear. Segons argument del regidor del districte, Raimon Blas, i la mesura vol garantir la possibilitat de travessar el nucli des del parc de la Pegaso fins a les antigues casernes. La convocatòria de dissabte era a les 11 del matí, a la plaça d'Orfila, cor del barri. A la plaça s'hi van acostar centenars de veïns, indignats amb el pla municipal que, en un principi, pretenia protegir el casc antic, però que, tal com està ara, oblida desenes de famílies. Ningú entén que es faci fora un sol veí per obrir un carrer que ningú ha demanat o una zona verda innecessària, assegura el Toni, un dels, un dels concentrats. El recorregut va avançar pels diferents carrers afectats, el crit d'aquesta casa no es toca, el passar davant de cada una de les vivendes que en principi seran expropiades. El punt àlgid de la marxa va ser no podia ser de cap més manera el carrer de Jorba, el que resulta, el que resulta més afectat, ja que el projecte preveu obrir una zona verda on ara s'aixequen un conjunt de petites cases baixes. Sembla que els que manen no tenen en compte que això no són parcel·les ni quadrats dibuixats sobre un plànol, són cases on viuen famílies i guarden la història del nostre barri. Apuntava durant la marxa la Maria, una altra jove veïna afectada. Els dirigents municipals insisteixen que l'objectiu de la modificació del Pla General Metropolità que proposen és protegir el casc antic. Amb aquesta finalitat, subratllen si han desafectat 240 de les 300 parcel·les en joc. Blasi, però, reitera que estudiaran totes les al·legacions presentades. Diu que algunes afectacions són inevitables per la necessitat de garantir la possibilitat de travessar el barri en sentit sud-nord per un eix intern. I parlem de la informació amb la que encapçalàvem el nostre programa d'avui i és que comença la preinscripció escolar per al curs 2012-2013. L'Ajuntament fa una aposta per fer una distribució de les places per als immigrants més equilibrada. A partir d'avui fins al 30 de març es podrà fer la preinscripció escolar per al proper curs 2012-2013 per a les etapes d'educació infantil de segon cicle, educació primària i secundària obligatòria. El Departament d'Ensenyament oferirà per al curs que ve 1.060.028 places en aquests ensenyaments. Per aquest curs s'han produït modificacions en les àrees d'influència d'alguns municipis. En el cas de l'Ajuntament, s'han ampliat les zones, doblant el nombre de centres de l'àrea d'influència, un mínim de 12 centres, per tal de millorar la possibilitat de l'acció de les famílies. A més a més, el Consorci d'Educació de Barcelona, format pel Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament, ha fet una aposta per millorar la distribució de les places destinades a la immigració amb necessitats específiques. Doncs Hem de dir que... Eh... L'oferta del servei d'educació significa un increment de 15.519 places respecte la del curs anterior, 2011-2012, quan la xifra va ser d'1.044.509 places. I més nombres, perquè de les places ofertades, 262.958 són d'educació infantil de segons cicles, és a dir, per als alumnes de 3 a 6 anys. 493.027 places són d'educació primària i 304.043 són d'educació secundària obligatòria a l'ESO. L'etapa que més creix, per tant, en nombre de places, és la d'educació primària, en la qual s'ofereixen 8.059 places és més que en el curs passat doncs un dels temes que abarcarem demà us el podem avançar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 La Casa Blanc es va construir entre 1932 i 1939 sota la direcció dels arquitectes Josep Lluís Cert, Josep Torres i Clavé i Joan Baptista Sobirana, membres del grup d'arquitectes i tècnics pel progrés de l'arquitectura a Catalunya, el que es coneix com a GATPAC. Aquest grup va revolucionar la construcció construcció i l'urbanisme de l'època, apostant per solucions sòbries i molt funcionals per a tota la població. Després d'anys en què l'habitatge social prenia forma de cases barates, la Casa Bloc va representar una nova forma de pensar l'allotjament de les famílies obreres. Cert i Torres Clavé van dissenyar cinc blocs de pisos dúplex de 60 o 70 metres quadrats. Els blocs s'encadenen en forma deessa i formen uns grans interiors d'illa que faciliten que els habitatges tinguin llum natural a totes les estances. L'accés al els pisos es fa per unes galeries exteriors pensades per promoure la convivència de tots els veïns. Dins els habitatges, els arquitectes van evitar situar-hi cap a innecessari i van optar per la funcionalitat màxima. Un petit passadís dóna accés a l'estança principal i menjador, amb sortida al balcó orientat cap a les bandes més assolollades. El lavabo està separat de la dutxa i els safarells per un petit mur que no arriba al sostre per deixar passar la llum.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 són del model B751, i la taula del menjador dissenyada per l'equitecte hongarès Marcel Breuer, un dels mestres del moviment modern. Les reserves per visitar el pis museu de la Casa Bloch es poden fer a través de les dades de contacte del disseny Hub Barcelona. Això era un pis de la Casa Bloch l'any 39, quan es va acabar de construir. Els arquitectes, que ja m'han homenat Josep Lluís Cert i Josep Torres Clavé, van distribuir aquests 60 metres quadrats de manera molt diàfana. A una banda del passadís d'entrada, el lavabo i el safareig, a l'altra la cuina, que aquí ha recuperat l'equipament propi de l'època, i pujar les escales als dormitoris, en aquest cas dos, tots amb llum exterior i ben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 I acabem ja el nostre recorregut per les principals notícies del dia d'avui parlant del Sant Andreu. El Sant Andreu va guanyar 1-0 davant del Dènia. L'equip s'ha retrobat aquest migdia amb la victòria després de superar l'equip a la cantí, amb un solitari gol de Kim holtz al minut 72. Tot i no ser un partit molt lluït, els andreuencs han sabut esperar el moment oportú i han decantat el marcador quan el Dènia s'ha quedat amb 10 homes. Victòria molt important, la que els entendreu a sumar davant el Dènia, un triomf que deixa l'equip amb 42 punts, cada vegada més a prop d'una salvació que, si ve en circumstàncies normals, seria de 45 punts. Aquest any, comptant que contra l'esport maonès, Tothom en sumar a 3 es fixa en 48. Ha estat un d'aquells partits on es demostra que a vegades sense estar brillant també es pot guanyar. L'equip ha sortit dominant la pilota i amb un parell d'aproximacions a l'àrea que Marc Martínez ha finalitzat en dues rematades fluixes que Ivan Vidal ha resolt sense problemes. El Dènia ha inquietat per primera vegada la porteria de Morales que va tornar a la titularitat en una acció de lluita entre Borja i el davanter Pau Frank el visitant ha pogut rematar finalment, però la presència del central Andreueng l'ha incomodat i Morales ha pogut atrapar fàcilment. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Homes i dones passejam Un panqui fem a la El carrer Nou de Girona es passen pel costat sense dir-se res. Vorem tones amb els ulls pintats a por al supermercat amb olor a cafeïna s'arreglen a I això fa un dia perfecte. He cregut a mi, ara fa temps que no faig. Tinc la sort de no ja sol, de sentir-me estimat. En tot moment per la meva gent, com estimo la meva gent. Informació més acurada la del districte de Sant Andreu. A tot un poc. Doncs, tal com us dèiem, els veïns de Sant Andreu han intensificat la lluita per protegir el casc antic i d'aquest tema volem parlar amb un dels membres de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Pablo Humà, com és en Santi Serra. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com va anar la manifestació de dissabte perquè, segons tenim entès, van haver-hi com unes 500 persones, no? Bueno, això és el que diu la premsa o diu la Guàrdia Urbana, no? Sí. Nosaltres, a l'alçada més o menys del carrer Jorba, Jorba, um, um, no sé si Rubendarí o aproximadament, uh -huh. doncs hi van haver un parell de persones d'alguna entitat que van estar comptant la gent que en aquests moments estava a la manifestació, que ens semblaven que hi havia molta gent. Uh -huh. I van comptar aproximadament entre uns 3.000 i 3.200 participants. Eh? Es van de... posar la cantonada cada un i van estar comptant fins al carrer Grau, Vull dir que, és clar. Uh -huh. jo, eh, només, només pensant, amb la gent que hi havia a la plaça, abans sí. de l'inici de la manifestació, allà hi havia com 500 persones, no era necessari anar a la manifestació. Uh -huh. o sigui, va, va, ser molt, va ser un èxit total, eh? Els diaris, la premsa diu, sí, unes 500 persones, però la Guàrdia Urbana, no ho sé, no ho sé d'un tot, és eh, d'aquells, però, bueno, és igual, sí, sí, va uh -huh. ser un èxit, eh? El que sí que ens ha arribat, també, a través de la premsa, és que eh, un veí, l'Enric, eh, diu que com més a fons s'estudia el, el projecte, doncs es va descobrir en què és pitjor del, del que es pensaven, és a dir, que parlaven que es mantenen 60 afectacions, però en realitat les afectacions indirectes són molt més nombroses, una vora d'una 150. Sí, sí, aproximadament és això el que, el que a nosaltres ens sembla. Eh? Uh -huh. Vull dir, de totes formes, eh, és, és, és que és molt... És que hi ha que no diuen, m'entens? Uh -huh. Aquest veí em sembla que és el del carrer Agustí Milà, no? Exacte, sí. Val, val. Doncs sí, sí, ell, ell, ell està, està pendent d'aquest tema perquè és preocupant, és preocupant. No diuen la veritat de tot, eh, deixen caure coses i uh -huh. no saps ben bé fins a quin punt ens els podem quembrever. És que no, ja no ens en creiem, eh? No ens en creiem perquè no, no, no uh -huh. ho entenem. Van dient que, que en podem parlar, que en podem parlar, que en podem parlar, però, però no ho sé, no ho sé, no sé, no... En fi, eh, el que sí que és veritat és que la gent de Sant Andreu està molt conscienciada del tema, lluitarem per protegir el casc antic de totes totes i així ens estem, esperant que ens donguin la resolució i veurem què passa. Nosaltres volem desafectar-ho tot, tot i tot. Eh? Fora hi ha eixos d'interès cívics d'aquests que s'inventen, que si la via romana de no sé què, que si el document és màximo sentit de l'estua és no sé què més... Vull dir, tonteries d'aquestes no, que no ens vinguin amb aquestes sentit perquè fil cap no saps què parlen, saps? Uh -huh. El que sí que hem pogut veure avui, si era si érem a la, a la plaça Orfila és que continua penjant sí, de l'església de la parròquia de Sant Andreu de Palomar el cartell aquest que veu posada sí, sí. Salvem el cascàntic. Abans, abans de la manifestació si sí, sí, ens hem trobar a la plaça Orfila i van haver-hi doncs, també molta un, un acte una mica festiu, que no, que no vegin que, est que estem super emprenyats, sinó que uh -huh. ho celebrem, i doncs sí, sí, vam fer, doncs havia els, els dimonis de Sant Andreu, els diables, uh -huh. i van fer un ball de, de, dels, dels bastoners d'aquí també del barri, i després els diables van pujar del campanar i van aixecar aquesta bandera, aquesta, aquest llençol, que el van deixar de, de la baixa estès, el van clavar, i després vam iniciar la manifestació. Eh, pel carrer de l'Ajuntament i vam seguir tot el recorregut fins a tornar un altre cop a la plaça Urfila uh -huh. doncs, de tot el lloc de les cases on, on estaven els carrers que estaven afectats, les cases afectades vull dir, no, no, va, va anar molt bé la manifestació va anar molt bé i esperem, per interès de, de, de Sant Andreu, que es desafecti tot, eh, uh -huh. això és que esperem perquè demà s'entregaran les darreres demà s'entreguen les, les, les, les, les personals, ja, eh, dels veïns afectats que les seves demandes personals eh? uh -huh. és a dir que per les que són d'entitats s'haurà d'esperar o ja estan sí però de totes maneres se'n van recollir moltes també i se n'estan recollint encara moltes més eh? uh -huh. ja, ara no podria dir exactament el càlcul però em sembla que més de 8.000 hi seran eh? uh -huh. segur, segur per tant eh, hi ha cases que en el nou pla no estan directament afectades però segueix estant al seu damunt L'espai sí, d'aquesta, doncs l'espai d'aquesta, les que no saps ben uh. bé què passarà, saps? Sí. Uh -huh. I pf, és que no s'entén, no s'entén. De totes uh -huh. formes, tinc una, bona notícia, sí. tinc una bona notícia, però no per part de Convergència i Unió, del grup que, que lidera l'Ajuntament, sinó perquè el grup municipal del Partit Socialista de, de Catalunya uh -huh. va fer una nota de premsa sí. dient que ells apoyaven el que no es toqués, o sigui, no es toqués res de Sant Andreu, tot, eh, que, quedés tot que tot quedés desafectat uh -huh. i que aquests 21 milions que tenen per supostat l'Ajuntament per enderrocar cases i fer vials eh, eixos, eixos cívics que diuen ells, sí. i zones verdes s'aprofitin per rehabilitar les cases que, que consideren ells que es, bueno, les cases del que ells volen enderrocar, que serveixin per rehabilitar no uh -huh. per enderrocar i que després doncs que el les zones verdes que calguin fer, que diuen que s'han de fer, pues que les fagin igualment. Això uh -huh. és una bona idea i ens sembla que bueno, que entre els uns i els altres pues, no sé, potser segurament que ens anirà més bé del compte. Eh? Uh -huh. Perquè a veure, quina és la necessitat que té l'Ajuntament de fer fora les famílies de cada seva? És que jo no, no la veig en lloc, la necessitat aquesta. Eh? Uh -huh. Vull dir, és que no la veig, no la veig, no la veig. Uh -huh. L'interès dels, dels eixos cívics que diuen ells, és que no ho entenc no ho entenc. volen donar-li o sigui, un sentit pretenen co convertir eh, una reserva viària a la ria de Sant Andreu amb un passeig de vianants uh -huh. i diuen per millorar diuen que és per millorar l'enllaç entre Can Dragó i els futurs equipaments de l'antiga fàbrica de la fàbrica Icoats però és que a Can Dragó ens uh -huh. trobem que hi ha la meridiana que passa pel mig i hi ha una paret, jo no sé d'on s'han tret això, saps? Uh -huh. i després també el del... El del carrer Irlanda, eh? sí. eh, també, però llavors en plan Úrgis d'Odinal seguiria pel carrer Irlanda, per Asetxini fins a Bascònia, uh -huh. i uniria les velles casernes i el parc de la Sagrera. Si tenim un, un parc que ens faran nou, que té d'estar-ho, el que és cobriment de les vies, uh -huh. i ha coses que no s'entenen, saps? Uh -huh. És per això. El que sí que hem pogut eh, bé, saber que el senyor Blasi reitera que estudiaran les al·legacions presentades. Sí, sí, això ho han dit des del primer dia que ho estudiaran, uh -huh. però ells segueixen amb la seva, eh? Uh -huh. per, uh -huh. això no, no. per això parlem de l'espasa d'aquesta dama que hi ha sobre 150 vivendes, per això parlem de que no entenem ben bé el que volen dir, per això ens fa por, ens fa po que diguin, sí, si sí, escoltarem, escoltarem i al final fagin el que els doni la gana, com han fet sempre, eh? Uh -huh perquè potser eh, la idea del, del partit de, dels socialistes en, clar, en el moment en què Convergència mana a la ciutat queda una mica fora sí, de... És que, ells, és que ells abans ja estaven d'acord en fer-ho, reordenar-ho i tal vull dir que no sé, no sé no sé, no sé és uh -huh. possible perquè no pots fer cas, no? Uh -huh. però perquè són polítics evidentment i diuen el, sure. que, els no? el que els interessa però vaja, jo si, de moment ho han dit han, han fet una nota de premsa i això queda plasmat damunt d'un paper d'una documentació. Vol uh -huh. dir que si les truites es canvien, que llavors, oi, veu dir, això, eh? Uh -huh. Saps? És yeah. clar, són coses que uh -huh. que no es poden dir alegrament, eh? Alegrament no es poden dir, encara que les diguin, eh? Uh -huh. No pujarà impostos, no sé, què, no sé què, no sé què, llavors fan el que volen, no? Uh -huh. Al revés de del que han dit, però esclar, és que es comprometes molt, eh? El que sí que hem de deixar, de deixar clar això, és això, no? que demà es presentaran les al·legacions... Demà es presentaran les, les, les, les, els recursos aquests uh -huh. i que bueno, que nosaltres la lluita continua, eh, volem salvar el casc antic de Sant Andreu, reivindicarem eh, contra la reforma d'aquest pla general metropolità que ens espatlla doncs, un, un nucli històric i que no volem que ens l'espatlli. Ja t'han uh -huh. pres prou ens han espatllat prou teixit industrial com perquè ara a més a més fa això doncs no, senyor, no, volem, lluitarem, lluitarem i lluitarem perquè nosaltres creiem que tenim una reunió, la raó. Eh? Perquè la zona aquesta de vianants que havíeu pensat de realitzar al carrer Gran... Això és un altre tema, això és un altre uh -huh. tema que vindrà en el seu moment, que se'n té de parlar, uh, l'Ajuntament ja sap quina és la nostra idea uh -huh. i esperem també doncs, que s'estigui endavant, eh? perquè continuem dient que les ciutats són per les persones que hi viuen, uh -huh. no són pels cotxes i que no podem estar a remol dels cotxes que contaminen D'acord doncs així queda doncs, la, la vostra opinió Molt bé. i esperem doncs que s'escolti en el moment en què es, es presentin aquestes al·legacions al districte i que el, el districte doncs, les tingui per, per, doncs, per, per tirar endavant doncs, el, una mica a, a aquesta idea que vosaltres teniu des dels veïns no? Molt bé D'acord. Doncs moltes gràcies. Segur que ho logrem, segur. Tant ho logrem. El sí, poble té raó. Eh? Exacte. Molt, Molt bé. bé. D'acord. Doncs Molt... Santi Serra, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I en un altre moment ja tornarem a, a parlar. Ja us sabeu, quan vulgueu. D'acord. Bon dia. Bon dia. Molt bé. Doncs aquestes eren les paraules d'un dels membres de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, el senyor Santi Serra, i demà, doncs, tal i com dèiem, es presentaran en aquestes més de 8.000 al·legacions que deia ell davant de la seu del, del districte i doncs, després se suposa que se'ns comunicarà alguna cosa per poder doncs, anar seguint aquest tema que la veritat és que és força interessant i bé, doncs que d'alguna manera o altra doncs el casc antic mm, sigui protegit aquesta és la lluita que porten endavant el, els veïns molt bé doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa i atenció perquè després volem parlar de les escoles volem parlar de, de quina manera tots doncs, està portant el, a partir d'avui aquest període de preinscripció escolar i ho farem doncs amb una de les tècniques del districte de Sant Andreu això serà d'aquí uns moments fins ara you mm -hmm. és la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs a partir d'avui fins al 30 del mateix mes, fins al 30 de març, es podrà fer la preinscripció escolar per al proper curs 2012-2013 per les etapes d'educació infantil del segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria, el que és l'ESO. Doncs per parlar d'aquest tema tenim a l'altra banda del fil telefònic a la tècnica de, en educació del districte de Sant Andreu, la senyora Pilar Llegonar. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs el que ens agradaria és que ens expliquessis de quina manera es poden fer aquestes preinscripcions a partir d'avui. Uh -huh. Doncs mira, tal i com tu has comentat, eh, avui es poden anar a fer les preinscripcions del 19 fins al 30 uh -huh. al centre que, que les famílies escollin en primera opció. Eh? Uh -huh. Aleshores, la publicació de la llista de sol·licituds serà el dimarts 17 d'abril, la primera. Uh -huh. eh? Després sí. hi ha un període de reclamacions d'aquestes llistes baramades, que serà el dimecres 18, dijous 19 i divendres 20 d'abril. Uh -huh. uh, aleshores, és quan s'hi si ha hagut més demanda que oferta, uh -huh. el que ocorre és que el dia 18 d'abril es farà un sorteig públic per determinar una mica quina serà l'ordenació de les llistes. I, I una mica la, la, la gent sabrà doncs, quan l'escola escollida. No? Les llistes d'aquestes ordenades apareixeran, apareixeran el dimecres 25 d'abril a les mateixes escoles eh, que han posat uh -huh. en primera opció. Uh -huh. I eh, en principi ja la publicació de la relació definitiva de l'alumnetat mes serà el divendres 18 de maig. Uh -huh. Això seria una mica el procés eh, de, de, del que pot passar des d'avui fins al dia 30 de març. Uh -huh. Com veuràs, m'he quedat amb el 21, però bueno, continuant, clar. Um, després ve el període de matriculació, que serien pels alumnes de segon cicle i de primària i primer que seria del dilluns 4 al divendres 8 de juny, amb dos uh -huh. inclosos. No? I tenim dades al respecte? De... Mira, dades en quant a oferta, no? diguéssim. Sí. Uh -huh. Doncs mira, l'oferta, us explico, l'oferta de P3 al districte de Sant Andreu doncs hi ha un total de places de 1.298 places a P3 uh -huh. i tenim ofertades 723 a escoles públiques, centres públics i 575 a escoles concertades. Uh -huh. eh? Per aquest curs han produït modificacions, no també? Bé, d'entrada, eh, l'oferta eh, no s'esperarà a veure. Les modificacions es poden fer a posteriori. Eh? Uh -huh. Aleshores, en funció una mica de com quedi la demanda i l'oferta, sí que hi ha previsió de, de fer oferta, eh? d'adequar-nos uh -huh. una mica a la demanda uh -huh. de les famílies. D'entrada, així com l'any passat de sortida hi havia alguna modificació, aquest any, d'entrada, no hi ha modificacions. Uh -huh. Això que t hehe dit és, això que us he explicat és relaciona sí. és relació a P3. Eh? però uh -huh. després en relació a Prime DSO, aquest any tenim 605 places eh? uh -huh. amb 15 unitats. Eh? Que és un total de... a la, la pública serien 385 places de primer DSO i a la concertada 220. Uh -huh. En total 605 places. Que I que... també passa el mateix que l'any passat, eh? Uh -huh. a, la, a la secundària, el que ocorre és que l'any passat es van haver de fer dos grups mh, afegits a dos instituts públics, que un uh -huh. era el doctor Puigbert i un altre Joan Fuster, però aquest any no s'han de fer perquè eh, s'ha obert un nou institut, el Moisés Progi, que és del districte de Sant Martí, per tant, ja la part de, de Joan Fuster ja queda coberta uh -huh. mm, amb aquest institut que, de fet, ja hauria d'haver estat l'any passat. Mhm. Uh -huh també eh, com està el tema de, dels àmbits d'influència, de, no? que el, els alumnes doncs, es puguin inscriure en una escola doncs, que no, no pertanyeria al seu àmbit d'influència, o, o sí? D'acord. Eh, aviam, aquest any la novetat més important és que les àrees d'influència s'han ampliat, mm -hmm. és a dir, les famílies eh, depenent del carrer on, on visquin, eh, tenen poden escollir fins, eh, com a mínim, 12 centres, sis eh? públics uh -huh. i sis concertats, sense sí. perdre els de l'any passat. Eh? És a dir, que una família que diu, ostres, ara no em tocaran els de l'any passat, no, no, els hi continuen tocant tres públics i tres concertats propers al domicili, però com s'ha l'àrea d'influència, amb uh -huh. algunes zones pot ocórrer doncs, que toqui doncs, això, no? d'altres barris o barris colindants. Eh? Uh -huh. És a dir, que diguéssim que la família d'entrada pot triar més. Eh? fins, ja et dic, eh? si ho posen a la pàgina web de, del Consorci la seva adreça els sortiran els dotze centres, sis públics i sis concertats. Una cosa important és que la baramació continua puntuant al màxim el tema de, de la proximitat al domicili. Per tant, és molt important, i penso que val la pena repetir, que la primera escola que posin eh? serà l'escola amb la que baramaran des del principi fins al final. Per tant, val la pena posar l'escola que, que toca parària de proximitat. Exacte. També un dels punts a tractar és el dels germans, no?, que tenen... No? Exacte. Sí, sí, sí. Mm. Hi han diferents varens uh -huh. eh, de cara a, a la puntuació i, bueno, diguéssim que de cara a la puntuació hi han diferents criteris, no? Hi ha sí. els criteris generals i el dels germans seria un. Eh? Uh -huh. És a dir, que eh, el, el fet de tenir germans en el centre doncs, dona això, 40 punts. Eh? Mm -hmm. I entraria dins dels criteris generals, que seria el tenir germans, la proximitat, l'àrea mm -hmm. d'influència eh? i fins i tot, si, com l'any passat, si la família es beneficiaria d'una ajuda de renda mínima, eh? que mm -hmm. donaria 10 punts. Aleshores, per altres... I també amb els criteris generals estaria el tema de la discapacitat, eh? mm -hmm. que tant tan seria de l'alumne com de pare, mare o tutors, que en aquest cas dona 10 punts. I després estan els criteris complementaris uh -huh. que aquí té a veure amb les famílies nombroses i com la novetat de l'any passat continua, que és la monoparental, que serien uh -huh. 15 punts. Uh, després el tema de les malalties cròniques, però alerta, només aquelles que afecten el sistema digestiu, endocrí metabòlic, que serien 10 punts més. Uh -huh. I la novetat de l'any passat, que continua aquest any, és si els pares, la mare, tutor o altres germans han estat escolaritzats alguna vegada en aquesta escola que es demana en primer lloc, que serien 5 punts. Uh -huh. Uh -huh. Bon. Aquests serien els criteris, diguéssim, per una banda els generals eh? i després els, els complementaris, que serveixen per uh -huh. i Ja sabeu com en el cas que hi hagi més oferta, perdó, més demanda que oferta, s'ha de recórrer al concurs públic. Uh -huh. eh? També ens ha arribat una informació de l'Ajuntament que ens diu que s'ha fet una aposta per millorar la distribució de les places destinades a, a la immigració amb necessitats específiques. Ah, això, això és una altra novetat d'aquest any. Sí. La idea és que en principi eh, s'ha de comunicar a la presidenta de la comissió de matriculació quan hi ha en tant casos situacions d'alumnes amb necessitats educatives especials més d'ordre psicològic, sensorial o motòric i també amb aquells casos que hi ha una situació de desavantatge important i mm -hmm. això es fa amb la finalitat d'acumular massa nens amb dificultats amb, amb, amb els mateixos centres no la idea una mica de, de pues, diversificar, és a dir que que tot alum... totes les escoles puguin rebre eh, alumnes amb diferents necessitats i garantir una mica doncs, que totes les escoles aposten no?, per al tema de la inclusió mm. i evitar guetos, que no? a vegades sí. això també passa, sí. per desgràcia. També tenim aquí apuntat és que l'etapa que més creix en nombre de, de places és l'edat d'educació primària. Sí, en aquests moments eh, és cert, és això, mm -hmm. i no serà fins al... Sí. Sí, sí, sí, la idea és aquesta. I cap al 2016-2017 és quan sí que, bueno, entre el 15 i el 16, 2015-2016 uh -huh. és quan es necessitaran moltes més places d'instituts. Uh -huh. Això segons els estudis que es fan des del Consorci d'Educació. Uh -huh. D'acord. Doncs recordem a la gent quins són els barems per poder uh, per fer aquesta preinscripció? Sí. Uh -huh. Mireu, totes les famílies, jo dic també que estiguin escoltant, poden, mitjançant la pàgina del Consorci d'Educació, uh -huh. doncs tot això està penjat allà, ho dic, perquè ara jo ho diria així ràpid, no? I ho sí. poden trobar ja els criteris i poden entretenir-se a mirar-ho amb, amb major detall, no? Uh -huh. Però els criteris de barremació, repetim el general, serien el tenir germans en el 100, que serien 40 punts, uh -huh. els de proximitat, Eh, que sabeu que són 30, si està dins de l'àrea d'influència, uh -huh. si bé eh, és el lloc de treball del pare o de la mare o del tutor, són 20, i si és dins de la ciutat de Barcelona, són 15, eh? i si és dins del mateix municipi, 10. Després, un altre criteri general, seria la renda anual d'unitat familiar, el PIRMI, si es beneficien d'això, són 10 punts, i el tema de la discapacitat, tant de l'alumne com del pare, mare o tutor, que serien 10 punts. Uh -huh. Aquests són els generals. I després okay. estan els complementaris, que tenen a veure amb si, eh, pel fet de que el menor formi part d'una família endombrosa o monoparental, que són 15 punts, eh, el tema de la malaltia, que ja he dit abans, alerta, que ha de ser crònica i que afecti el sistema digestiu endocrí metabòlic, que serien 10 punts, i pel tema de ser pare, mare o tutor o germans escolaritzats amb el centre, que serien 5 punts. Mm -hmm. D'acord. Eh, Pilar, bon dia. Eh, mira, jo bon et, volia, et volia preguntar, aquesta ampliació de l'àrea d'influència dels, dels centres que s'oferta encara ja doble a l'oferta de l'any de només fa sí. un any, és una cosa bastant sorprenent. Clar, si, els, si la baremació segueix, segueix apuntant, a que evidentment si estàs germans ja en un centre, doncs tindrà, suposo sí. això, 40 punts, com deies, sí. o, o la proximitat segueix sent eh, el que ha de tenir més pes a la primera opció, sí. quin és... Quin és el gran avantatge d'aquesta nova mesura? Mira, el gran avantatge és que... Clar, aquí tenim persones que estan contentes i persones que no ho estan, no? El uh -huh. gran avantatge és que una família té més opció. Eh? És a dir, una família que, per sort o per desgràcia, doncs, visqués a prop d'una escola, cap pel que fos doncs, no, el seu projecte educatiu... o. No, sé, no, no li acabés d'interessar, en aquests moments té una oferta més àmplia, és a dir, que pot accedir a una escola que estigui més lluny i que s'adacui més als seus, al seu projecte, al seu al propi projecte educatiu. No? Uh -huh. Jo crec que és la, la possibilitat amb les mateixes condicions que altres famílies que, que estan a prop. No? També és cert que augmentarà la demanda en aquests centres, això és tal qual, uh -huh. no? però tindran les mateixes probabilitats que els que vivien a prop d'una escola que que per ells, doncs, funcionava bé. No sé si m'explico. Sí, sí. Em, calculeu que, que molta gent podrà beneficiar-se d'això o que la gent seguirà apostant per la proximitat? Uh, bé, bueno, això, segons el meu criteri, mmm, jo crec que, que hi haurà... És que depèn, depèn de, de les persones on visquin uh -huh. i les escoles que tinguin a prop. No? Jo crec, que, hi ha... jo crec que, que la gent farà una opció diferent eh, a la d'altres anys perquè hi ha zones que realment s'han ampliat no?, les possibilitats i pel que a mi m'està arribant i la gent està preguntant doncs sembla ser -sí que, que bueno, la proximitat és important pensar que l'àrea d'influència continua valorant el tema de la proximitat eh, però sí que aposta més per determinats projectes educatius uh -huh. no, no se sap encara això ho farem més endavant eh. el que passa que us puc dir que escoles que sempre omplen s'estan doncs omplint el triple això de tu també, no? D'acord. Doncs, Pilar Illa, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem bé, doncs, doncs, que avui comenci la preinscripció escolar doncs, amb, amb, amb bon, de bon peu. Ah, això, molt bé. Doncs <ríe> pues espero jo també el mateix. Moltes gràcies. Molt bé, bon dia. Bon dia. D'acord, doncs avui hem parlat d'educació, avui hem de dir que comença la preinscripció escolar als diferents instituts, a, a l'educació infantil de segon cicle, a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria, el que és l'ESO. Doncs ara el que farem serà una petita pausa i anem ja directament a conèixer la informació esportiva. Això serà d'aquí uns moments. Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, tal com us deia. Ara anem a la informació esportiva de la mà d'en Pol Gustems. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, eh, sembla ser que finalment eh, s'ha puntuat eh, al nostre camp, no? Sí, a, a casa contra el Dènia, eh, resultat d'un gol a 0, justet, però bé, el que compta són els tres punts i, i vaja, sumar... Com a mínim, el que puguem, des d'ara fins a final temporada, ja vam dir la setmana passada que segurament el playoff és un objectiu inabastable, que tampoc patirem per baixar, i com a mínim doncs, intentar que la gent que vagi a la sisala en, en aquesta lluita per una... que a la zona de ningú s'ho doncs, passi bé i pugui gaudir de les victòries de l'equip. En aquest cas, va Barriol contra el Dènia, un gol a zero, un gol que va marcar Kim Araujo, després d'una falta servida per Marc Martínez, que sempre les posa molt, molt bé... I vaja, tres punts eh, importants, tres punts que, que em deixen gairebé on estàvem, gens a la taula amb 42 punts. Si fem una mica de balanç, veiem que el quart, és a dir, és una playoff, està molt, molt lluny, és el de Guster que en té 49, per tant en té 7 més, uh -huh. i, i mirem cap a baix, som molt lluny del descens, eh, és a dir, el 16 que faria promoció per baixar, que és el Gandia, en té 29, per tant en 30. Té si no, Mésguerro, 13 menys, mm. i l'Andorra, que és el primer equip que baixaria, en té 27, per tant, són 15 menys. Això ens fa pensar que, <ríe> més a dir, el Lábil mai de la vida, i tenim una mica més a prop al play-off, però continua estant molt i molt lluny. I atenció, perquè demà no és cap de setmana, però sí que hi ha partit, no? del amb el del Sant Andreu davant del, del Teruel. Sí, juguem entre, entre setmana... Mm -hmm. eh, no sé si dir-te que és... ara et confirmaré el dia, el dia, però no sé si demà ho passat demà al partit del Teruel. Uh -huh. crec, crec que era dimecres. dimecres. Ara, ara m'agafes però, però <ríe> ho miro bé perquè sí. ara no, no, no vols cap que jo no és el camp <ríe> el dimecres i aixem jugat al dimarts, eh? Però jornada... <ríe> Número 30. Sí. Efectivament, necessitem el, el Teruel el dia 21. Dimecres, dimecres. Encara tenim uns dies per descansar. Dimecres ens recuperem i, i marquem allà a Teruel. Dimecres a les 8 del, del vespre. Per Molt tant, eh, si tot va bé, farem la, la transmissió a partir de 7 o, quan, o 8 menys 10 quan poguin ser quan puguem parlar amb la resta de programes i i poder començar una mica abans eh, uh -huh. doncs això, dimecres a les 8. Molt bé. I llavors eh, ja seria fins al diumenge següent, no? Sí, diumenge següent, que tornaríem a jugar a casa jornada 31. Uh -huh. Eh, i encaderia el número 7, juguem a casa contra l'Hospitalet el dia 25, que és eh és de ens ha creu imagino que que els d'agost del mitja contra l'Hospitalet. Vaja, dos, dos partits que, no sé, depèn, si, tot, si els rivals fallen i, i guanyem els sis punts, potser encara podem somiar en, en fer alguna progessa, però, però és complicat, perquè tant Oriol, a l'Hospitalet, la Gostera, tenen 49-50 punts, hi ha bastants en 47, eh, hi ha molts aquí que lluiten per, per pre-off, i ara mateix a Sant Andreu, avui, el dia d'avui no l'inclogríem a la llista d'equips que, que pot pujar d Aquí 3 setmanes si es donen unes casuístiques bastant mm. poc probables potser sí, però de moment creem que no el que sí que hem de dir és que en menys de 8 dies hi ha 3 partits exacte, dimecres sí, contra el Terbel setmana, eh, diumenge contra l'Hospitalet és a dir, si sí, decidirà les opcions finals si hi ha alguna, si hi ha alguna opció encara de somiar, decidirà en aquests dos partits, tres uh, com a molt el següent ja és uh, contra l'Huracan de València el dia, el dia 1 d'abril sí. uh, si, si es guanyen els tres, <ríe> no sé crec que no s'ha produït encara aquesta temporada, o potser si sí en tenia tres partits guanyats, però és molt molt complicat, si guanyen aquests tres potser torna a estar a la lluita però ah. de moment queda molt lluny Molt bé doncs, què podem afegir més? Doncs, reposo eh, una mica la taula, que quedem uns dents amb 42 punts. Primer, l'Àl·lico Balears 61, per tant, en té 20 més i segurament farà, bueno, segur, farà el play-off per, per pujar entre, entre primers. Uh -huh. Setmana vinent, com doncs, contra el Teruel al dimecres, setmana vinent, un hospitalet. Tercera divisió, la muntanya és en aquest cas, eh, la Montanyès va empatar a un al camp del Cornellà. Això uh -huh. fa que es quedi en 14 posició amb 36 punts, eh, 4 per sobre del descens que marca la Gramenet, per tant de moment no tranquils però anem subsistint següent partit jugant contra Vilanova i Geltrú, un equip de la, de la part baixa també, per tant un duel directe i en Baterpolo, eh, bones notícies tant pel masculí com pel femení el masculí va guanyar 15 a 14 per només un gol contra el Baterpolo Navarra mm. i el femení eh, també va guanyar per 5 a 8 a la piscina del Mataró al tot per tant el Baterpolo fa unes setmanes que està també en alça molt bé doncs tot això ho acabarem d'explicar aquesta mateixa tarda dins de Paraules d'Esport i a veure sí, sí. què és el que ens diuen els protagonistes de la jornada. A partir de les 6, si tot va bé, parlarem amb Quim Araujo eh, i també amb una jugadora del Femení de Sant Andreu, de la Molt bé, doncs aquesta tarda la gent que sigui atenta, a partir de les 6, les Paraules d'Esport. Perfecte, Jordi. Vinga, doncs molt bé. Adeu. Eh, ens dia. escoltem en un altre moment. Adeu. Vinga. Molt bé, doncs ara el que farem... Serà fer una pausa, però tornem tot seguit Amb la nostra habitual agenda. fins ara em para La que faig potser no es repar Vaig un lloc'cu Les estacions.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i comentem alguns dels actes d'agenda que hi ha previstos per als propers dies. Comencem parlant dels tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. Aquest dimecres de Sant Andreu es farà una sessió d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-vos sobre diverses coses. Recursos bàsics, que és l'empadronament com obtenir la targeta sanitària, educació, etc. Drets i deures de les persones, aprendre idiomes, recerca de feina, com i on llei d'estrangeria, fer l'arrelament, renovar el permís de residència o obtenir la nacionalitat. Al final de la sessió es lliurarà un comprovant d'existència. Doncs hem de dir que les dades de contacte són per a l'agenda acollida de Sant Andreu. Heu de contactar a Emma Olivan. El telèfon és al 648-191-666. L'acollida al mail és acollida5 doncs més coses a comentar-vos, anem ja directament al que és el primer certamen literari Club Natació Sant Andreu. A l'iniciativa de l'entitat seran premiats els originals inèdits o guardonats en altres certaments amb temàtica lliure. El relat haurà desmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en, en català perdó, o en castellà.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 I hem en document adjunt hi ha les bases d'aquest primer certamen literari Club Natació Sant Andreu que podeu consultar doncs, precisament a la web del Club Natació Sant Andreu, que és cnsanandreu.cat Molt bé, doncs aquí és on podeu trobar aquesta informació i també dir-vos que continua el vuitè concurs de fotogràfic GAC-LGTB al Centre Cívic de Sant Andreu. Efectivament, el carrer gran número 111 al Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix aquests dies una exposició organitzada pel mateix Centre Cívic i el grup d'amics gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, el GAC-LGTB. L'exposició plega les fotografies presentades a la setena edició d'aquest certamen fotogràfic obert a tothom que hi vulgui participar.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 el 8 de març. Com cada any, doncs, se celebra als diferents barris de Sant Andreu tot d'actes relacionats amb la temàtica de la dona. Activitats a les que esteu convidats i convidades. Doncs A la sala d'exposicions del Centre Cultural Camp Fabra aquests dies podeu veure l'exposició Llibres a les mans de Meritxell Moiner al Centre Cultural Camp Fabra, carrer El Segre, 24-32. Molt bé, i també aquests dies a la sala d'exposicions del Centre Cívic de la Trinitat B al carrer Foredada número 36 hi ha l'exposició La dona d'avui i de sempre de Marta Besar això a organitzar el PIAT, que és el punt d'informació d'atenció a les dones i al centre cívic de la Trinitat Vella. Una altra exposició que es diu Al principi baixa la paraula. Aquests dies també al passadís de l'auditori del Centre Cultural Camp Fabra, com ja hem esmentat abans, al carrer del Segre 2432. La resolució sobre dones, Pau Seguretat eh, i Seguretat, per del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000 insta els Estats membres a assegurar una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i presa de decisions. Al principi i basa la paraula, el trobareu al Centre Cultural Can Fabra. I per acabar, avui al Centre Cívic de la Sagrera, la barraca, al carrer Martí Molins, número 29, a les 5 de la tarda, dona, cuida, xerrada sobre les al·lèrgies a càrrec de les infermeres Rosa Maria Ricard i Olsina i Pla Andrés Santos organitzat per mirada de dona i ara doncs donem les gràcies a Cristina Giteres per la seva participació en el nostre programa d'avui i també a en Carles Molinario que ha tal la part tècnica nosaltres ens acomiadem i ens retrobem demà a la mateixa hora fins llavors que passeu una molt bona tarda